Heið almenna bréf Jakobs Fyrstikabli Jakob, þjóttngvöðs og drottins Jésu Krists heilsar þeim tólkynkvíslum í dreifingunni. Kærisöfnöður, álítið það næsta fagnaðarefni er þið ratið í ímis konar raunir. Þið vitið að trúfesti ykkar vekur þolgæði en þolgæðið á að byrtast í því sem þið gerið til þess að þið sjöðu fullkomin og alger og ykkur sé í engu ábóta vant. Ef einhvert mann í ykkar hópi brestur visku, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu og honum mun gefast. En hann byrði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávar öldu er rís og rekst fyrir vindi, auðmafur má eigi ætla að hann fáu nokkuð hjá drottni hann er tvílindur og reykull í öllu atferli sínu sóng sem er lágt settur sér af upphef sinni af alls hleysi sínu því að hann mun líða undir lok eins og blóm á engi sólin kemur upp með steikandi hita og sviður grasið og blómþess fellur og fegur þess verður að engu. Þannig mun og auðugur maður vissna upp á vegum sínum. Sæll er sá maður sem stendst freystingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórunu lífsins sem hann hefur heiti þeim er elska hann. Engin má segja er hann verður fyrir freystingu. Guð freystar mín. Hið illa getur eigi freysta guðs og sjálfur freystar hann einskismanns. Það er eigin gind sem freystar sérkvæsmanns og dregur hann og tælir. Þegar gindin síðan er orðin þunguð, elur hún sind og þegar sindin er orðin fullþróskuð, leiðir hún til döða. Villist ekki, elskuð sístkinn. Sér hver góð gjöf og sér hver fullkomin gáfa er ofan að frá föður ljósann. Hjá honum er engin umbreyting nýja floktandi skuggar. Hann er ávallt hinsami. Hann ákvaða láta orð sannleikans vekja okkur til lífs til þess að vera frumgróði sköpunar hans. Vitið þetta, elskuð sískinn. Hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. Því að reyðimanns ávinur ekki það sem rétt er í augungvöðs. Leggið því af hvers konar sauruleik og allavonsku og taki með hófærð á móti hinu gróðusetta orði er frelsagetur sálið ykkar. Verið gerendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess eðla svikið þið sjálfvikur. Því að hlýði einhver á orðið, án þess að fara eftir því, er hann líkur manni er skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlið sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skiknist inn í hýð fullkomna lögmál frelsisins og heldur séð við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkæmir það, verður sæll í verkum sínum. Sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhalda á tungusinni, blekkir sjálfann sig og guðrækni hans er fánýt. Rein og flekklaus guðrækni fyrir guði föður er að vitja munnaðarlausra og ekna í þrengingum þeirra og varðveita sjálfann sig óflekkaðan af heiminum.